Розділ 11. Минув рік. Я сидів на веранді нового триповерхового особняка, що його деякі вразливі особистості могли б навіть назвати «палацом» і пив «лате». Внизу жило сильно набрякле село, яке всі ті ж сприйнятливі натури могли сміливо іменувати «невеликим містечком». Все чоловіче населення, дізнавшись, що тепер тут є постійна робота, за яку не тільки годують, але й платять, повернулося до своїх глиняних гнізд. Але робочих рук однаково не вистачало, тому з усієї округи наїхало ще сімей. Наліпити нових будиночків, їм виявилося розплюнути, розтерти і зверху кілька гілок. Робітників же, що залишилися тут іще з будівництва залізниці, розміщували спочатку в наметах, а потім збудували для них просторий барак із нарами, діжкою з водою та всіма іншими зручностями у дворі. У полі хоч і працювало безупинно три комбайни, ручної роботи однаково вистачало. Тим більше, що залізні коні через спеку часто ламались, і тоді доводилося виганяти в поле всю наявну робсилу. Жати урожай. А іноді я просто давав можливість комбайнам відпочивати, а людям попрацювати, аби вони не відчували за собою провини, що отримують даремно зарплату і пайок. Для безпеки робіт і підтримки необхідного порядку на виробництві довелося завести свою невелику армію. В цих місцях це модно. Чисельність була невеликою, всього тільки десятків багнетів, зате всі добірні, в основному білі, в основному з колишніх військових і головне, що не всі в розшуку. Поле по периметру було обгорожено колючим дротом. На в'їзді ворота і вежі, патрулі по зовнішньому периметру. Вийшов такий собі натуральний констабір із ботанічним ухилом. У Росії, щоправда, такі штуки називались чомусь колгоспами. Притул до поля було збудовано невеликий навіз для упаковки просушеної продукції в тюки і паровозик барнса справно возив туди-сюди п'ять закритих вагонів. Наомі в порту рулюва невеликим офісом із оптового продажу тютюну серцю в штати. Командир митників отримував раз на місяць коробку з підвзуття, але не зі штеблетами, а з тугими хрусткими пачками і не задавав зайвих запитань. Начальник порту отримував точно таку ж коробку з ідентичним містом за тим же розкладом і був у такій же мірі недопитливим до наших справ. Шефи поліції та прикордонної служби порту отримували по половині такої коробки кожен, просто як знаки уваги та поваги з нашого боку. Вантаж відливав за призначенням вчасно і завжди без проблем. Як там його на тому боці зустрічав Майки, це було вже не моїм клопотом. А через місяць прилітав кур'єр із двома грубо нажертими валізами. Але дуже швидко ми змогли налагодити відправку партій щотижня, так що скоро і валізи почали пробувати назад частіше. Після того, як я сплачував усі розрахунки і роздавав зарплату, кому в коробках, а кому в жменьках, то залишалося ще дуже багато. Дуже. Практично відразу з'явилася проблема, де зберігати валізи. Я самостійно викопав льох під підлогою своєї кімнати. В колишній місії для збереження вже не таких повних після всіх витрат валіз. Копав ночами, а вдень наказав висаджувати квіти у великих діжках, причому землю в них я засипав самостійно. Конспірація була не гіршою, ніж у втечі з Шоушенка, і незабаром підвальчик був готовий, валізи щільненько, але радісно розмістилися в ньому. А я почав спати спокійно на своєму ліжку, знаючи, що непомітний лаз у скарбницю був якраз під ним, і без мого відома в нього не проникнуть навіть кроти в пошуках дюймовочок. Менше пощастило квітам у діжках, засохлим через тиждень, але це були заплановані втрати, головне, що вони виконали свою відволікальну місію. Досить скоро моїм валізкам почало бути тісно в їх притулку, і я, зрозумівши, що більша частина з них недостатньо просто щільно набита, витратив півночі та дві свічки на те, щоб ущільнити одні та звільнити повністю інші. В результаті у мене вийшло шестеро повністю порожніх валізок і деяке вільне місце в погребі. Але тут же виникла проблема, куди подіти порожні валізи, щоб ці підозрілі та цікаві людці нічого не помітили. Наступного дня було оголошено вихідний та свято на честь мого минулого вже давно дня народження. Барнс швиденько змотався в магазин за півтори сотні миль, і ввечері почався невеликий бенкетно-фуршетний сабантуй із застосуванням салюту, того самого, якого занадто пізно знайшли на попередньому святі. От тільки біда, від фейерверка загорівся невеликий сарайчик, і як у нього могла потрапити ракета? Я не міг цього пояснити, знав тільки, що в тому сараї згоріло ще шість порожніх шкіряних валіз і що всі сліди було заметено. Незабаром виявилося, що мій бізнес пішов занадто добре, і ще трохи мій підвальчик, який має скінчений обсяг, на відміну від валіз, які постійно прибувають, закінчиться. Та й будинок, який до цього був релігійною місією, і деякий вкрай короткий час залізничною станцією перестав мене влаштовувати. До того ж, мої браві солдати почали скаржитися, що тягати тубілок у намети вже якось не солідно, і я вирішив побудувати собі новий будинок. Дуже придався фундамент розпочатої, але так і недобудованої минулим керівництвом церковці. Єдине, що я попросив додати в проект своєї невеликої триповерхової вілли, це щоб усередині по всій висоті будинку вилили бетонну шахту зі сходами, невеликими кімнатками та сейфовими дверима на вході. А вхід зробити з третього поверху, з моєї майбутньої спальні. Столичний архітектор, який сильно мені когось нагадував у своїх маленьких окулярчиках, злегка здивувався і навіть їх поправив, показавши в цьому жесті межу своєї емоційності. «Вас хтось збирається бомбити?» «Ні. Що ви? Звідки ворогів простих фермерів візниця літак? Це будуть кімнати роздумів для неслухняних робітників». «Ага», – кивнув розуміючи, повелитель кошторисів і проектів. «Значить, іще кільця вмурувати?» «Природно», – кивнув тепер я у відповідь, зрозумівши, що він мені нагадав старого Генріха, що взяв колись найдіяльнішу участь в остаточному вирішенні якогось там питання. Хатинка вийшла на славу. Я точно втер носа всяким там царям отуха до носам, не кажучи вже про всіляких тутанхомонів, які мешкали в якихось ямах. На першому поверсі у мене розташовувався офіс, на другому кухня, їдальня та житлові приміщення для робітниць офісу, обслуги і просто хороших жінок із прилеглої округи і не тільки. Я ж скромно відвів для себе всього один поверх. Третій. На ньому було все, що потрібно було для щастя людині з середнім розміром скромності в цьому курному кутку світ. Між другим і третім поверхами, крім сходів, які цілодобово охороняли двоє хлопців із рушницями, було також зроблено мікроліфт для того, щоб доставляти вечорами з другого поверху солоденьке і солоденьку. Можна було б, звичайно, користуватися загальними сходами, всі і так були в курсі цього ліфта. Але з ним було якось пікантніше, зберігалася якась інтрига, кого він сьогодні привезе. У дівчаток там був свій розклад, співвіднесений з їх місячним календарем і планом загального виробітку загалом. Усі були щасливі. Так само в новому будинку я встановив сучасні чудеса цивілізації, а саме супутникові телефон і телебачення – Хоча я був упевнений, що всі вивезені після війни з Європи вчені вже давно віддали кінці, і прогрес на цьому зупиниться, він, незважаючи ні на що, продовжувався. Як усі ці прилади працювали через супутники, я поняття не мав, але знав, що один супутник запустили якось випадково росіяни, а на іншому ми літали на місяць. Тепер зрозуміло, що нині, аби це добро не пропадало марно, пристосували один із них під телефонний, а другий – під телевізійний зв'язок. Електрики в цих краях не було з часів створення світу, так що добувати її доводилися самотужки. Було придбано невелику вітрову електростанцію, що забезпечувало наше селище, а в основному новий будинок, енергією. Щоправда, от вітер був у цім краю не завжди, тому довелося додатково закупити десяток велосипедів і пристосувати їх для ножного вироблення електрики в штильну погоду. Іноді в тиху, безвітряну ніч я виходив на свій балкон слухати тріск цикад і монотонний шелест велосипедних педалей, які крутила нічна зміна робітників. Щоб їм крутилося веселіше, я часто відчиняв настіж двері на балкон, аби вони внизу могли слухати музику, що грало у мене в спальні. А потім, незважаючи на працюючий усередині на всю потужність кондиціонер, я міг подовгу стояти біля відчиненого вікна, слухаючи шелест і трелі, обвіюваний спереду теплим вітерцем, а ззаду прохолодним, і ясно відчуваючи, що там, десь унизу, я когось роблю хоч трохи щасливішим. Супутникове телебачення в свою чергу передавало іноді цікаві новини. Якось надвечір диктор моєї великої батьківщини, як завжди з виразом обличчя людини, яка знає більше за інших, і розуміє, що нічого доброго вона нам зараз не розповість, ковтаючи паузи, захлинаючись на мені, що Америку захльостує і скоро зовсім захльостає з маківкою, так що у статуї свободи стерчатимуть лише фак і факел – хвиля куріння марихуани. Особливо це нове старе горе обрушилося на нашу молоду, але вже чимало витерпілу країну в місті Нью-Йорк де за останній рік кількість тих, що регулярно вживають травичку, зросла в декілька разів. Місто і країна зазнають багатомільярдних збитків, а влада нічого не може з цим вдіяти. Тут обличчя диктора замовкло і змінилося обличчям начальника поліції Нью-Йорка, яке повідало, що у них є кілька версій причин сформованої ситуації. По-перше, з незрозумілих причин у місті впали в кілька разів оптові ціни на марихуану. По-друге, з усіх тих же невідомих причин, точніше невідомих каналів, у місто налагоджено поставки цієї гідоти в нереально величезних кількостях. Всі спроби мордатої особи та синього мундира щодо знищення цього каналу, навіть за завзятого сприяння федеральних властей, не дали поки що ніякого результату. Я відразу згадав, як Майкіт дзвонив мені півроку тому і говорив, що змінюється схема поставки, і почав мені щось пояснювати, але я нічого не зрозумів. І сказав лише «Окей, Майкіт, роби як знаєш». З мого боку все залишилось, як і раніше. Просто хлопець із валізами почав прилітати на тиждень пізніше. Передача на цьому не закінчувалася, незважаючи на те, що я до того моменту вже досить сильно хотів помашитись. Але видно було, що моїх земляків проблема легких наркотиків турбує всерйоз. І я своєю п'ятиточковою інтуїцією відчував, що ця проблема якось стосується і мене, хоча ні про мене, ні про Майки ще не було сказано ні слова. Диктор знову, з обличчям, яке розуміє, що ми всі дуже скоро помремо в найрізноманітніших муках, повідомив майбутнім жертвам, що ця нью-йоркська проблема стала вже проблемою загальнодержавного рівня, і скоро почнеться широкомасштабна операція з виявлення джерела надходження такої дешевої марихуани в країні. Я ніяк не сприйняв цю новину, бо вже почав танцювати джигу, щоб якось заплутати сечні шляхи виходу із важкої ситуації, що склалась у неї там усередині мене. Доброю ж новиною, яку диктор супроводив посмішкою жалю, що помруть, мабуть, не всі телеглядачі або, принаймні, не в тих муках, на які він розраховував, виявилося те, що під тиском хвилі слабких наркотиків, яка захлиснула місто і його околиці, помітно здали свої позиції важкі, і їх частка в незаконному обороті помітно знизилась картелі зазнали багатомільйонних збитків. Це слово «багатомільйонні» викликало якісь внутрішні сексуальні нотки в голосі диктора, що міг досягти повного екстазу лише тоді, коли мова пішла про багатомільйонних загибів. Коли я перемістився вже в коридор і перейшов на румбу, то почали показувати якогось наркомана, що виявився за сумісництвом, лідером якоїсь просунутої всеамериканської громадської організації, яка давно і безуспішно бореться за легалізацію легких наркотиків і, в основному, марихуани. Його показали дуже ненадовго, бо, дивлячись на нього, хотілося не тільки кинути палити будь-що, а навіть заварювати занадто міцний чай. Потім теж ненадовго знову показали головного поліцейського, його мундир і всі золоті гудзики. І всі вони разом підтвердили, що в'язниці переповнені, суди не впоруються, а поліція тільки тими зайнята, що ловить людців із цигаркою. Але ні тих, ні інших уже складувати нікуди і що робити не зрозуміло. Хоча йому зрозуміло, що робити, але в нього немає стільки кулеметів і не дають потрібної команди. Потім знову на екран повернувся просунутий наркоман, який повідомив про підвищення рівності злочинності в місті, але не через підвищену кількість любителів травички, а через те, що поліція бігає за його побратимами, висолопавши язики, а до інших справ у них руки не доходять. Я не дуже йому повірив, тому що минулий кадр із поліцейською шишкою показав мені, судячи з його комплексії, що він нікуди не бігає, а лише ходить, і то на силу і вкрай рідку. Тут мій сичовий міхур дав останній попереджувальний гудок, уже не задовольняючись рухами ламбади. І я почав просто стрибати в бік туалету і зміг уже лише краєм вуха почути про можливе внесення в конгрес законопроекту про легалізацію марихуани на території всієї країни або хоча б одного штату в якості експерименту. Тут слова диктора було заглушено дзюркотливим струмочком і моїм зітханням полегшення. Все, коли я неквапливим кроком повернувся до телевізора. Сюжет про марихуану вже закінчився, і диктор з не меншим запалом розповідав скількох китайців з мило останньою повіньню, порівнюючи її не в кращий бік із передостанньою, явно пригнічений тим, що не довелося знову використовувати своє улюблене слово багато мільйонів. Явно нарікаючи на китайців, мовляв, вас там і так багато, так що могли б тонути і масштабніше. Відразу ж подзвонив Майкій і сказав, що у нас проблеми, тобто у мене. Ну, якби у нас обох, але більше все-таки у мене. Я запитав у нього, що він теж дивився телевізор. Тут він перестав мимрити і почав матюкатися, що я сиджу там зі своїми папуасами, і поняття немає, що тут у них відбувається, що федерали збилися з ніг, намагаючись знайти джерело надходження нашої трави. Дрібні партії їм іноді вдається перехопити, але основний потік вони перекрити не можуть. Нагнали агентів з усієї країни, але вони вже містом практично не керують, і всі чекають, що ось-ось ведуть війська». Хоча сам Майки думає, що все-таки до цього не дійде, і що вони – це страшне слово «вони». Підключили вже ЦРУ і Пентагон, аби знайти місце, звідки везуть товар у місто, і розгромити його к чортам собачим. Але це тільки півбіди. Другі півбіди – це хлопці з південноамериканського континенту, в яких почав марніти їх кокаїновий бізнес у місті, і їх дуже цікавить той, хто це все влаштував. Вони, знову це страшне слово, бомбити не будуть. Вони просто приїдуть і перестріляють усіх чортам собачим. Ну, кого встигнуть, то, звичайно, приріжуть». У якийсь момент мені здалося, що Майки мені якесь кіно намагається переказати, але десь ближче до завершення його розповіді я зрозумів, що сам знімаюся в цьому фільмі в головній ролі. Відчуття холодної спини та холодних рук повернули мене всього дня. Я виразно відчув, що життя, ось воно, реальне, моє, одне і судячи з усього, добігає кінця». Миші можуть довго танцювати на носі усплячого тигра, але рано чи пізно він може сказати «Ам». Майки сказав на сам кінець стовпу ім'я Білл Джонсон, що першу частину проблеми він спробує розв'язати самостійно. Єдине, що для цього доведеться серйозно скинутися грошима. А ось із другою частиною буде важче, тому що першим за великим рахунком однаково. Це для них дрібна розвага між черговими війнами. А ось з другим хлопцем ми, точніше я, явно заважаю жити, і вони дуже скоро почнуть діяти. Як будуть новини, я неодмінно передзвоню, закінчив Майк. Він поклав зі свого боку слухавку, і я ж, притускаючи свою до грудей, простояв до заходу сонця. Отямився я лише від дзвінка, що сповіщав про прибуття вечірнього ліфту з вечерею та солоденьким. На Солоденьке сьогодні була с'юзі, її ми випасили спорту. Вона там танцювала в якомусь центровому шинку, і хоч значилася вже у нас з півроку друкаркою, сцена ніяк не могла її відпустити, і вона вічно лякала мене, вискакуючи з ліфта у своєму екстравагантному вбранні. Сьогодні все було досить скромно. Вона вбралася барабанщицею з парадів, але прихопила з собою, крім барабана, ще й тромбон. Природно застрягши з усім цим манаттям, у не дуже великому, на відміну від самої «С'юзі» ліфті, намагалася зараз, хай і частинами, з нього виповзти, викидаючи фрагменти реквізиту та інструментів у коридор. Її поява вивела мене зі ступору, я засунув частково вилізлу «С'юзі» назад у ліфт, закидав туди ж її музичне манаття і натиснув кнопку «Вниз». Поки він їхав назад, мені здавалося, що хтось там унизу намагається носоголодкою проспівати Марсельєзу, але вкрай невдало.